او یا سیر و لا پوازیر بنایی پیلی معزیب علوم زرابر بنا کردن زربان زرابر از زربان بنا کردن زربان بسیم واحد نی ذکر غایی پیلی معزیب معلوم بنا خر پیول اول در حال خود گذاشتن سانی را پرخداده در خبرم اختی منگوی برخان نگوره یو مبنی ده او یو مبنی من خوده مبنی ده مانتی او شید تاسم د شنه جوړی هغه ته موونی او د صنعتي جوړی هغه ته چېل کی موونه منکو ويل کیږي مثال په تور باندې دا سمې نه ده دا کوټي موکني دي دا د سختو سیمټو نه جوړټیږي دا چې شریه مسلمانې دا لایي چې موږی جوړې نو څه څنګه کار کوي طریقې د داداخه مخ موکني نقشې په دا او د موونه مهونه شتي شته اول د مب نقشه جوړه کې او چې موږ دا کمری جوړي ددي او نقشه جوړ یا ته داې کمې جوړږي دی ت دا چې کوتونونه جوړې کې دا تووله نشه په کاغ باندېول بیا د هغې نروسته دا معاف هو کې دی د دا خختې دي او دا چې مړې او دا شکه دا هغ نقص ته د ګیلکار تتل اوغ ختو کې تغیرو سی دا او سر او دغه شام دې جوړې جوړدي نو اول ذہنن مبنا راځي په چې راځي کوم مبنا منو چې دا خبره ستغیر او تصدیق خبره اداه چې دا فعل مشتق ده مصدر مان او دا, دا فعل مبنا ده او دا مصدر چې مبنا منه دغه څه کې پاتې روان ده چې اول په دې مبنا کې دا مبنا نشبه ذهن کې جوړه کی, کی بیا به په مبنا منو چې موږ څنګه ظرابه چې جوړسته وي د زرباننا اواز په خپل ځنه کې تد زرابه شکل او صورت جوړ کې بیا په زربان کې موږ شامت چې کې له تغیراتو دجلات راولي تر څو چې له کچېته نه جوړ شي زرابه نه جوړ شي همدایو اختلاف دی ښا چې آیا ضربه د زربان نه جوړه شوی ده که زربان د ځانه جوړ شوی ده زرابه مستحق دی ګوره چې کوم مطلب یې هغه ته مستحق نه وایل کېږي او چې څنګه د نېټه جوړ شي هغه د تشیل کیږي اوس چې دا زرابه د زربان نه جوړ شي نو زرابه وتی شي مستحق او زربان وتی شي مستحق او کله زربان د زربان نه جوړ شوی وي بیا مدا زربان چې شي ته او زرابه وتی شي نو د پروفینو مطلب خدای دې علاقه د زرابه مستحقه ده او د زربان چې اثر پر استفاق کی چه چه مصدر د د کوم کینو مسلک دا ده اثر پر استفاق کی چه چه مصدر ده هاو پھر چه لای کی چه ده لکہ دته د مصدر معنا دا ده کی مصدر صاحب تلکی کی یا ساده سوتن همشه سیدی ځای عمر ده د 900 اشیاء صادری یا مصدر د تلکی کی چه د اسم او فعل مستقبل کې او جوړی کیته په دا د مصطلح خپل معنا د دوی په باندې دلالت کیږي چې علاقه به مرجع سمستر دا شوه د پرالو ګرځي چې د خپل ځان جوړ کړي لکه د مصرح مجو او فیاंदा چې علاقه د خپل اسند دې چې دا رقم په د پسته کاټو مصطلح د خپل په اصالت کې مسلم دي چې اله اصل ده د وزن په اساس چې دی راځي په لاسل کې او راځي خبر ادا دا چې الکا مصدر شقاق شې اخل او فعل په چی کې شې الالف کې نو پر سینو مسلکه ترجی او کله یې ستو ده چیردا په فعل کې د تا مستقلی د حال نزربہ با صرف حیثیتې وو نمر مخه په ځهل کې دا زربہ شخلا صورت جوړه زربہ خو مبیدم او زربتی څه دلته ما بنا منہود اوس په دې مقام منہو کې مونږ تفصیل <تصفيق> او تفیل <تصفيق> راوول چې د دې نو څل د تیا د ورکو نزربتا چې مو د زربن لمته جوړو دا اول حرف نو ضغط ضغط یې ارجو د دې کې چې تفصیل او تفیل ذربات حرام مفتوح او ضربن کراتیشی ولک ساکن حواله تغیب میرا ته حرکت چا ورتو فتحه ورتو چې چته نچو څو ذراته تلېږي چې چته نچو ذرابان تلېږي او اخیره کې او په بل باندې کو تنوین نه راځي نو تنوین په ضربت غير بستر بول تنفاسه چې سیغې واحد مذکر غائب له معلوم را ستازم هر په او دره مكتوب بر حال خود ځثن صحیحه اكنده فتحه دادن تنوين تمكن علامه استطر هدف كردن لان تنوين اماره لا يقل الا تنوين ترنم فضرب ضرب دست ضرب دست اوږي په دې باندې ثمانه الک شکل مونږ ضرب در په هر پیاوله خپل حال باندې تعریف وکړه ثاني ساکین تمارا کده 10 ورکه 20 ورکه تنمین تمکل علامه اسم است په مستر کې واه تم حفظ کولې کله تنمین دې نه د عمل اسم ده او په پیل باندې خبره دي چې واه د تنمین ترانوم ننودي او د نظر باندې څه چور شو د جرم باندې څه چور د درباته باندې بیا تنمین اله کده کنه تو تنوې څلور تنظیم کېشمده یو تنوې د سمكونده وو تنظیمې څه ده تنکيز ده, ده. تنمې عوضيده او بل تنوې څه ده راکړه مقابله ده تنوې سمكوندې سوال کې سیدای څه ده نه ښه ده چې هغه کده څه محترف وي او غیر محترف وو دا تنوې سمكونه علي عمري سمده خبره مخې ته رسوي ځکه چې علاقه انخراط او عدم انخراط صفته چاډه پر لري بیا ور په تنوې څه ده علامت تنوین تنکیل دا تنوین خبره چې دا اسم د کریره نه دی او تنکیل په ځا کې راځي تاریخ او تنکیل په یوه کلمه راځي تنوین المقابل دا د عوض راغله او دوم علامه د اسم د ذکر مضاف له هیچی مقابله دی تنوین مقابله هغه ولې مقابله د جنو ذکرو طالب اجازه لري لکه مسلمانانو کې واخلا تا ایول تا غرلوند نه ده چې هغه مسلمانونه کې دی ندی وځنه الکه دونه علاماته وګرځېدله د سم وګرځېدله یو پاتوس تنوی دي ترانو چې هغه د خوشاوازي د پر راضي ناغه هم په یثم داخليږي او هم په فس باندې داخليږي او هم په تیجی باندې او په باندې داخليږي ندی وځنه په دغه طریقې شرمغه مازی توکا یو خبر ادا ده د زربت درپن نه دغه طریقې شرط جوړ شوی انا سراننده غشانت دورتی ده قلقه ده خلقه ده غشانت دورتی جعل ده جعلن ده غشانت دورشی بي اوكي پي باندې ته ميازه سماعله ده غشاکه تو حركه واضحه مكتوب على هالو خط الورق ثاني ثابت تمرخه تشاورك دستري ورق دتهو سمجھا كه او بيافاق للام كلمه عام مفتوح دليل ما مكتوب على عماد اشناس مشيت مخلي لكل سامعاتي بينشه فصحه ده فتحنا دا یو زرمه تی راځي موږ د ټکا په ضروري کې خود به خود بدلې په دا باندې څه شي کوي بیا دا نور څه نه دی دا زرمه خو ضربه نه جوړ شي د دې لاندې کې اړه به نه جوړ شي کو ضربه ده ضربه اپا څه پېټي د صيغه د تصنی دوه معنی معلومې جوړولې نو دا الف علامت او د فاعل دا ورڅخه پېوسته کولی شي جوړ شي او دا کې د الیف نوې ښا دا هم فعال ده چې ذرابه ده او هم علامه ده چې دا د بی یو برخو مستحکم دی او علامه ده څنګه دا کار کوي د تسویل له کوي نو دا تاسو چې چې یو کوي کیږي څيرو پایله بیا چې باندې یو سوال واري ها دا ذرابه ذرب کا ذرب توما کې ذرب توما کې موږ دا الیف راوړه ذرب تا زرافت چې غواړي یو واحد مذاکر مخاطبته د دینه تसनीجه جوړي کی نړۍ په علامه د تसनीجه او په چي په واسطه یا د تا او د علی قومسکې مې ماته څه کوي تاسو وایې د کله زرافتا کې 12 ځین دافا په کور ادا چې ناګینم کې ته جوړتي د واحد او د تसनीجه چې راځي مشابهت راځي د دې لپاره چې د دې باخ ختم شي نو ال تامې اضافه سویدل کیږي چې څې څې اضافه سویدل زراعتوماتي نه جوړوي دا یو نه شي شي او بیا نو بیا او د واحد او د تسنیف په دې د اتي کې شوه نظرته زرا کومه جواب دا چې الک د چې سربې چې مخاطب و من او چې مونږ الف ن روسه مم دي اته الف ن مرکی او د تسدې الف ن فخ ځکه مم نه ده زیات کړي چې ال تاسو اثر کې اشباه او تلتباهات اشباه چې په مخاطب چې وو کې اشباه د پښتو چې زر اته نو زرابه دا په ترتیب کې زرابو الف علامت تصدیق او زميب مرقوم تصديق او تصديق په وخت کې څه نه کوشو خبره ده او د غشانت خبره ده او نو ترا ده خبره ده اكتسابا اكتسابا اكتسابا دا پاتشي اكتسابو الف علامه تصنيو زمير مرفوع متصل او متسير او او استخراجا کې هم خبره ده او او ان فطراتن کې چې ده الف علامه تصنيو او چې پيوسته سره نو اكتسابا استخراجا کنه دي ديور پاتشي ذربو ذربو ذربا ذربو ذربو او هغه علامت زمبدا او هم داتی اتي چې واخیشه زمير په ټوله مستقيم بارش دا پائشان په ټي په واسه کوم چې تیرې شو زراپتیږي ماخه حرکت د زمي ورته ولی زمي ورته چې طالب هغه د الست د واو د مناسبت وځینه ده چالو نه نا نو د خپل سبب وځینه ماخه ورته زمو ورکل شو بیا ورپسی زراپاسته ذرابط کومه چې غره چې غره د واحده مانه صحه کیږي ولکه ذرابط چې سلامونه ورڅې حاله کومه چې غره د واحد مانه جوړوله نو تاع علامده ثاني څمرڅې په واسطه کټه تاع علامده چا ورڅې په واسطه کټه ثاني څپې په واسطه کټه نو چې چتني جوړ شو تا ساکنه علامده ثاني ذرابط څنګه جوړه مونږ وایو چې تبدا ذرابط کې دا تا فاعل نه دا صرف علامده چا نه ثاني سجدي فاعل کله چې ظاهر مزه میز راځي. ودا خبره ده چې د تا ساکینه ولې؟ موږ دا خبره مخې کړې و. چې د تا ساکینه علامه پهیل ده او تاسو تحریکات کیداله که علامه یې سم ده. نو ځارې متو چې او په ځرا په کچی شي شو. چې ولې اته پیسې په تحریکه په واسطه د تا ساکینه په واسطه هغه وجداو چې الکه په هیڅ کې او د پیل پا معنی که چیشه و نو دیوزینا تا شاکنه که شدفت و دامتر پیل پوری پیول سکا او تام و تحریکن پر چا پوری پوری پیول سکا؟ پر اسم پوری پیول سکا پیل ماضی معلوم زربر را از زربن بنار کردن زربر زربر مدول شده زربن اسم مصدر بود چون فارس هم کل سرکن و اراده و قرشن چیخده واحد مذکر غایب کنی ماضی معلوم دو کی را مفتول بر حال خود ب ار بي او عندما موقو بوكل حال بان يكون ثالث تاكين را قد حدا دم هر تاكين وغير دي شي شمر كو فصحا ورثا وتنميل ثم يكون علامه اسم فرا حدا قدام تنميل ثم يكون علامه اسم يت واسم ضمير لولي لذلك يعني تنميل اماره الاسم تنميل والفل لاقول تنميل ترانوم بين تنميل قبل جوار تنميل ترانوم آخرش مصیبر فقہ صاحب ته اخر دې مصیبر فقہ صاحب هي سر ودل ده مده ضربانه چې ضربنه چې توڅو ضربات او ضربه درا ضربه بنا کر ضربه ضربنه ترشه ده ضربه چې غده واحد متکثر غائب بنمازي مالو کون خاص تر ذکر کرپېن اراده اوپر شفاعت التثنی ذکر غائب بنلږه علي طالب التثنی و ضمیر ثالث و کارکه هم فاعل له ان علامت ده اخر کې مرخصې په هوث سره مده زرا بات شيسته دا تع خبره ورته که دا تم 1000 زیات کله کته کتابه ته کی زیات کړیږي زرا فما کې زرا فما کې دیول زیات کړیږي موناسبته سبا سره نشي د تاسره مفر سره په حالت اشباکې نو درته ممیز زیات حالت اشباکې اشباع زرا بو زرا با بنا کړم زرا بو ته چا نه جوړ شو دې زرا والساكن او ساکن علامه جم مذکر دا هم جم له او اخر چیزه ځکه زیرا جمیر مرفوع او نصب او ترشید بعد از ضربه دا وی فعال نه دا جمیر مرفوع او نصب دا مرصوچه په او با بازمای ماقبل ماقبل مضمون ورڅخه کو ماقبل مضمون وایي دا مرصوچه نو درماده شي څو څو زراوه شي زراوه را زراوه بنا کنه زراوه تشاجه شو بده زراوه نه تشاجه ذرابات غدا واحد مذکر قائمه شوفات ذرابات غدا واحده مؤنثه بينا که ذرا واحد مؤنث قائمه یوه کی دا دا کنا ها علامه دا درابات کې دا تاسو صرف علامه استانیږه غورا پای د دې چې دلته دا زميږ د چيې زميږ په کومه تطرا غي شي شری دا تاسو دې لپاره فایل <سؤال> دراښستر اوردن نن چ قانون دی هر قانون غلا دا قانون را دې په کې په اړه قانون په لغټ کې څه ته ورګي مستر او خص کا خاطر کې څه ته دا ا څه ته फायदा تو مستوی پهسون علي ده چې مستفيقه ده په ځوابه په تاسو د دې کې څه تاسو مخکې؟ ګټه دا ده ښاغله متاي تاسو ولا ګټه دا ده دا ګټه حکم دی او ديوبي وګاره ګټه چې د دې څلو خو بری کوو ها یو دا پای دی نو بل پای حکم بل پای او مقصد دا هو چې د ګټه او دې د ځوابدي شته به لته د واجبنامه خاص تاسو په همدې کې چې د دې کده د بدوی حکومت کې قطعي شې کوم راغلی هغه ترڅو کې راولې او نه راولې او ځوابدي دا مانه چې خامخه کوم دیابا عمل کوي او بیا د پای دې شان نو ګورا قاعده د ستایタニک والا قاعده د قاعده حکومت دی او ځایی مقصد دا دی چې تاسو د تاریخ په همیشه د او تاسو د تاریخ په فقره کې څه دی چې وي؟ مو تحریر کړئ. مثال په څنګه کې راغلي لکه ضربات چې په هیڅ کې راغلي ناکم دي چې یو رقم کله چې والا او دي اکثر وقا کوتي راځي چې راځي متحرک راځي کله کله دا چې قانون ده هر تائني هر هغه تائني هر تائني تر پهل <سؤال> هميشه ثاقب و درېسم هميشه متحرک پاتہ و عت عصر زمانہ تي اړه شيږي لته پهل <سؤال> کې متحرک او په څو کې شيوي حالکه اندرې څېړ سمراځي اکثر اوقاف او اداره دي صدا پولیس متحرک او په څو کې دا ځکه د ربطاره ضربات بنا ذراباته ذرابات نو جوړ شوي دا ذرابات شیګه د واحد مؤنث شیګه و چې کله مونږ علی قوم په ترتیب څخه اړخ تا ذرابات کې داخل شول دا هم علامه تسد هو فاعل ده نو چې څنګه جوړ شو راکا علی قوم په ترتیب څخه نو علی قوم ساکینو او تام بیا شي ولکه ساکنه و نو اېستماز لا نو دوی ته تاسوم حرکت چا ورته ورخه ورته Etzaira' cals俊f the isitんjackinle jonesou ter jer suns. ThBraun Diвидou. Sh Tou king iliyaki 이�gar snapdita' mon curs CDU Baile Y 아이�zil ing maçao tl accepte ce n'est per hier shuttle. Bah pour une transportpancert te d boys. Et par exemple, Strange Bloき QabaULTIq Re никarabith a rehearsed le foot si 제가 sur juliqiyakiewoa tl te hartu, memurbados katshira, conocemos p antioxidants. ents FUCKUMresol la parce que eu difum unterstützen. Mais vous n'attendez pas que sa que saitivele. A l Jer ذربت مشهده او ستالوسه استخدام علامتين ده ثاني ترابل استعمال علامتين ده يو ضربتني و قام علاقه ثاني او دانو علامته ساده ثاني على عميد ثاني فيو كهي مكممومبي ديو جنا ده قام نو بیا توالید اربع حرکات راغله ثانوي حرکاتونو مسلطه درنو او توالید اربع حرکات په کلام عربي کې شي وا مستکراه وا نو دې وڅنا داپم تر کې کلام شيته نې ټولسو الکثر عرب زراخرا زرمت بنا کردن الف علامه تستي غمیتو پای سره د پختې د مقام نه باخې کومو پچی په ورته کوو د زرب زربت نه شيته یا څه لوسو ها تا څنګه جراباته نه تاسو جرابنا جرابنا تا تا جراباته جرابنا از جرابات مینا کردن جرابنا نه شوړه او ضمیر فاعل کام پاتکو سره کوي واسطه نو څه څه نه جوړو د جرابات نا جرا از جرابات نا نڅا جلوڅو <تسجلسوك> استماده دوا علامتونو د ثاني سترغه ان څنګه مستقره هو دها شاکم مسترهو لهداز ساده وحده داتاتیک تو وحده علامت په واحد سره دا محذفره او ما قبل تراساته دغه ما قبلم ساکین تر ولم ساکین تر تاکي لازم نه دي دغه لپاره ته لازم نظر نشي سواليدار په حرکت سواليداته ضروري حرکتو مسلسل نو ديو دينا ار کفام ساکین انوځرابات نشي جوړو ذرابان پدوه قانون نن دته بیان نه تا یو قانون دی چې دغو علامتونو تاریخ او رقم قانون نن دته د تاریخ او د قانون شوبم د دې د قانون مسقط داد د تانې خپل کی مطلقاً یو جنس نیو او په دې په اسم کې علامه موجود دي قاعده غاله کده بو علامته د تانیس والا قاعده د قاعده حکم د چی شه وجوبي مطلب او مقصد د قاعده اداره چې دو علامتې د تانیسو په څیر کیږي مطلقاً منع مطلقاً ثمنا قاعده ور علامته د تانیس د یوځی ستوي تلسی چی نه وي ځکه مختلفه نه وي او په ايشو کې علاکه اله ممنوع دي چې د تان راځي په څیر کیږي په څیر مطلقاً ممنوع دي د یوځی ستوي د یوځی سوال مثال نه دی مونږ له شه او چې دجستې مختلفونه الهقدر دربس نوغله زربس کې چې راغله له کومه یو چې چې ساده او ګو چې نو د دې ځای دی دو دینم د اتحاد علامت او دقه واحد او د چيکا لری کرا په چې نسم راځي لک مثال په سمې لک زاری بازو زاری د پاسر چې چې یو زاری بټو الف او تا علامت چې موانه غریباتن متزاريباتن ته نه جوړتو او څو چلوشه وعلى متنه چې راغله ثاني ترغله زته اغان اور دیو چې راغله نو دیو چې نه د اوله خل په شو زاريبات او کفه ازم کې دوه عالم ده ثالث ترسي خو دیو چې سنني نه چې نه اله کنه مختلف وځيسته نه نو بیا هغه ځکه کېږي لك زربيات زربيات انده دا زرباوا نو کې زور باوا. تعلیف مقصورة علامه تا دعا. تانیس. دا خوشی کلا علیف و تا مود و تا مود و تا دار بزوری دار. یا سر. و تلتا دوار علامه تانیس را غریبه. یو تعلیف مقصوره لی او بلا تشیر دعا. تا دا. لیکن دلتا هزتف شوینه دا و لی او دا هزتف شوینه دا. ده قداده تشیر ندی. قانون دیو. قانون لی اولیه اربع حرکات و د قانون حکم دیار کتی شي اوجوبي مطلب د قانون یاد دی چې الکا توالیده اربع حرکت سلور حرکتونه متوالیا سلور حرکتونه پرله پسې راتلل او یو کلمه کیه په حکم دیوي کلمه کی د الکا قانون حرکتونه متصدا کی په یو کلمه کی یا په حکم دیوي کلمه کی په الکا داتې چي دي یو کلمه دا معنا وخت تلوي حکم دی یو تلې نه دا په کې تو کلمې دي په شدت الاتفاق د جنا داسې کې دی لکه دا په منځله د جاسره ګرځېدلې دي یا به کلمې سره ګرځېدلې دي مثال مثلا کله کدا خراب نه دا تاسو مونه هدف په وچی چتري کوو خراب دا خراب نه اصل کې سو دي ولې ځکه خراب ځان ته کلمره او دانو زمین زمیندای فعال دی داسې چګه نو, نو دا تا اخر کې شدت الاتفاق راغې په معابت ټول کلمتې نو الکه د شدت الاتفاق او د دفاع حکم د اخره شي یا وی کلمې سره چې نو دی وژنه توالید اربعه حرکات راغله او دا چې کوم کس مستند دا او دا په کلام عربی <الکادنشیتی> ده نو دا باق تا کنه نه او چې یو راغلي لکه د حراجا داخل کې د حراجا او پټې په دی نو یو کلمه ده نو توالید اربعه حرکات راغله نو هم ساکنه کشنیت شو د دا د واقعي ديګه یو د علماء د تاسو ولاه کادم یو د تاسو قانون دي دا دي یو د ظرف خاص دي دا د خاص دي د پان د موانس کی چې به دا په قید خام خاص ته وي لکه دې یو کې پدې باندي الله خدا او تخلق الله قبل سماواتن خلق خلق خلق خلقنا رجل نو خلقنا دا تاسو خلقاتنو وعلى متلو ثانيش قاعده پر کیله کیدله او د سوالي اربع حرکت جعل ترشقاء الفادي جعلنا راغله دا جعل چې دغه قاعده پر کیله کیدله ده پهږي په دی باندې ا اشفقنا پهږي په دی باندې اشفق اشفق اشفق اشفق اشفق ته اشفقنا اشفقنا دا پاصل کی چې هو اشفقت نو نو چې وله کار نو سوالي اربع حرکت ولهم قاعده ده او د دوه علامتونو د ثانيش ولهم فق انفطر الفطرات الفطرات الفترون فتره فترات انفطر نه د پاتې څه شيو بیر فطرات نه وو نو دوه علامتې نو تامین څرقه ادم په کله او توالي د حرکت ولا قدم په کې نو چې څر ته د جې معانس ماجو ولا چې غره شي ورتهول کې دغه قاعده چې شي وي دې دې استعمال د دوه علامتن تانیس قانون دې د علاقه دوه علامتې د قانون د قانون حکم دې وجوبي مطلب او مقصد د قانون دار دې استماده دو علامه تاریخ استماده دو علامه دې تاریخ در فعل مطلقاً ممنوع است ف فعل کې مطلقاً چی شېری مطلقاً څه که کده یو جنس او کده مختلف جنس وو درېشم وخت او پېشم کیاغه وخت کې ممنوع دي چې از یو جنس بواسطه د کچې نارغلي ورکم یو جنس فرغلي دوه نمبر د قانون له توالی اربع حرکات ولا قانون د قانون حکم دی وجوبي وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا دی چې توالي در به حرکت یک کلمه په یو کلمه کې او حکم او په <تصفيق> حکم د ځا کې حکم د یوه کلمې سمو راځي چې اصل کې خودی څو کلمې دوه کلمې په څنګه څنګه علاقہ ا د شدت الاتصال د وځي نه دا په چی شې سره دا په یو کلمې سره مومنو